«Що, не наравиться?» Спитала її баба Віра. «Смачно!» Чемно промовила Христина Хоч видно було, що в неї більше смакових відчуттів Виникло б під час жування трави «От тож бо й воно!» Сказала баба Віра. «Значить, твоя година ще не прийшла А ти боялася» Усі з зрозуміли, що цей борщ